Відповідаючи, мовила їй пенелопа розумна. Не переконуй мене, Евріномо, щоб я у печалі тіло своє омивала і мастила голивою щоки. У мене й любов до краси відібрали боги олімпійські з днини, коли в кораблях крутобоких відплив чоловік мій. І про проте і автоною поклич, хай до мене. Прийдуть, «Щоб разом зі мною вони побували в Господі, ябо ні за що не вийду сама до мужчин, адже сором!» Так вона мовила і ключниця вийшла старенька з кімнати, переказати жінкам, щоб піднятись наверх поспішали. Інше замислила тут ясноока богиня Афіна. Сон найсолодший навіяла. Стиха і каровій доньці, все її тіло ослабло, схилилась вона і заснула там же, у кріслі. Тим часом на неї в богинях присвітла, щедро дари пролила божественні, щоб звабить Ахею. Спершу обличчя красивим зробила їй маззю натерши амбросіальною що лиш сама Афродіта Кіферська мажиться нею, йдучи до Харит в чарівні хороводи. Потім їй вищою постать зробила й повнішою трохи, тіло ж білішим за кість слонову, обточену гладко. Швидко зробивши це все, відійшла у богинях присвітла. Голосно мовлячи, тут увійшли до кімнати служниці білораменні і сон відігнали від неї солодкий. Щоки долонями злегка потерла вона і сказала Лагідний сон охопив мене, глибоко змучену горм. Хай таку ж лагідну смерть Артеміда мені непорочна зразу пошле, щоб я більше. Свого не печалила серця і віку собі не збавляла, за любим сумуючим мужем, повен бо доблесті був, видатний між усіх він Ахею. З цими словами зійшла вона з верхніх покоїв світлистих, ще й не сама з нею разом додолу зійшли й дві служниці. До женихів увійшовши. Із ними в жінках богосвітла стала вона під одвірком, що дах підпирає надійно. Лиця закрила собі ясним покривалом світлистим, з нею обабіч стояли обидві служниці дбайливі, а женихи запалали жагою і коліньме ослабли». Всі з пенелопою ложе жадали вони розділити. До телемаха вона, свого любого сина, озвалась. Щось не твердий телемаху. І розумом став ти, і духом. Хлопчиком бувши ти в серці, мудріші поради знаходив. Ставши ж дорослим тепер, і змужнілого віку дійшовши, в час, коли навіть стороння людина, на зрістві і вроду глянувши, скаже, що ти – нащадок щасливого мужа, в тебе нема ні понять справедливих, ні твердості духу. Як це у нашому домі могла така статись подія? Як ти дозволити міг так зневажити нашого гостя? Що ж тепер буде, коли… Пробуваючи в нашому домі, прийдеться ще і знущань зазнавати нестерпних. Сором тоді від людей, ганьбути навернеш, на себе. Відповідаючи так, телемахтямовитий промовив. Матінко, Люба, не смію твоїм я перечить докором. Добре усе я в своїй розумію душі, і чудово знаю, що добре, що зле. Давно бо вже я не дитина. Та не у всьому я й розумом можу своїм розібратись. Ті, що сидять он з лихими думками, то в той бік, то в інший часто збивають мене. І порадника в них не знайдує. Не із виниженихів – Ота бійка чужинця із зиром трапилась тут, тим більше, що виявився дужчим чужинець. О, якби зевсе наш батько, і Афіно, і ти, Аполоне, о, якби всі женихі так же само у нашому домі голови звісили соромом биті чи то на подвір'ї, чи усередині дому, і кожному тіло зомліло. Так же, як Ір в цьому, що з двору сидить під ворітьми, голову звісивши зовсім на п'яного, виглядом схожий, і на ногах вже не встоїть, ніяк і до власної хати вже не здалає вернутись, бо все йому тіло зомліло».